Sindikojnë në jetën time të përdiqme njohja e kryusit të gjitha këto pyetje në vazhdojnë timi për sëri në shoqëri në hoqës tonë të nëruar e një sërama. Hoqë mirë sërë dhe, dhojë ndër oftë. Mirë së e gjithë dhe shumë dhe. Kemi në preherë që shkoj me jetën praktike të ne muslimanë bërë për të njohër zotin tonë me pyetin që të të bëjmë në bëhet në natën e vaharit kushë zotë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 bënë që gjithë dëgje që është në hartë, mështë ta këtë vlirën e duhur, ma djenë nga njerë tjetë edhe pa vlirë. Për këta shënive duhe që të flasim për këtë besim vërdimeshtë. Dhe muslimatësën nuk ka nevoj që të njihen me disa detajet të besimit në rafshin teorikë, sa ka nevoj të njihen me zbërthimin praktik të këti besimin njëtën e tjune. Andaj, Këti mund të jam sështë dikuj një teori, dhaj të din shumë bukur, në projem të amërë pesë. Mirë po, nesër, kur të punësot në punë, nuk din të zbërtën këtë teorinë praktikë, dë botë nga punë, alpëse ka pasë pesë në notë, asurës nuk të pyë ty se se si ke pasë diplomenë, se si ke pasë notën. Por, e për cilin zbërtimin praktikë të diesën dhe. dhe, në qofëse praktikisht nuk e dëshmën si shkath, i shkathë, i aftë, asurës nuk e marë parasurës su këtën qase madje mund të fillon një dyshuesse mos e ke pas drejtorin të afër apo ke një qaseose pa mundësme të ketë një lloj do të thotë një një një lloj mos përputhje të kësaj mosë me historizë dhe dhe praktikës. Andaj mendon se gjë, gjendja e muslimanit shëmbullon kësaj që s'e kemi dhënë më tani. Do të thotë teorikisht komunsimon që si bilbil -bil, të lexon disa tekste koranore, madje rregullat e tauhidit besimit. Mir po në roshën praktik ka ndjesie. Ka shumë. Ka, shum. ka ndjesie. Atëherë rogë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 për të ngullin zemrë atona. Andaj, ajo që e kam sikë edhe me herët, është se një riu gjatë ditës ati, o stasë javës, muajt, vitet, jetës ati, gjatë ditës ati, kalën e për situatat të ndryshme, të lojlojshme, qoftë të suksesit, të dështimit, të disponimit, të mërzis, të gëzimit, lojloj. Pa, të shëpë, ne i thimi këti muslimonit,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 E kemi thënë kët. Dhe këtë, këtu tash e ka e ka zbërtimin praktik. Teorigjikisht e kemi marr atje. Tash këtu duhet ta zbërtihim. Kërkojmë një musliman që është me jo lëraman. një ngjyrë, jo laraman. Qëse laramania prezanton një simptim. Në këtë rast, diku laramania është bukurim, është art, por tek besimi është simptim. Nuk duhet timi laraman.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 ta mosim veten ton. Sa thua vallë kemi kuptuar drejt besimit në Allah O Azh. E para që duhet të fillojmë të është dashuria ndaj Allahut O Azh. Ky besim duhet të na e bën Allahun të dashur. Ky besim duhet që na si të na mësoj si t'a dojmë Allahun O Azh. Dikush sot psa ka nevojë të mësoj dashuria na gjithë të dojmë Allahun O Azh. Jo kanë nevojë të përjetojë dashuria. Matë përse që kanë nevojë të mësoj çfarë dashurie. Ibn Qayyim kur fle për definicionin e dashurisë ndaj Allahut xhënelauha. Çka është dashuria? Për mendoj se definicionin në fund thot mund lirshëm thua tham se dashuria nuk definohet. Pas një shlimi të gjatë, holumtimi, don të thell, të, thel, të zgjeruar, Ibn Qayyim i thot dashuria nuk definohet. Çdo definim i dashurisë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 Ta shkime duke folë për zbërthimin praktik të besimit dhe kemi marrë me i danë në partë të këti zbërthimin praktik që është dashurija ndaj Allahut. Ibn Kaimi, Rahimullah, thot se dashurija ndaj Allahut në dërtohet nësa? Në tre shtyllo. Shtyllo a parë është, thot Ibn Kaimi, Rahimullah, që mos tja të i kalën kësaj dashurije, as një dashurije. Të jetë një dashurije pa konkurencë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 sa herë që ne e bëjmë të kondërë tënë, e kemi të rënuar kështyllë. Dhe nuk po reflekton praktikisht besim jo në jetën tonë të, të përdejmë. E dyta, shtyllë është, thëti përnë kaimë, rahimullah, që dëshurien dhe Allahut të mposhtë gjithë dëshurit tjetër. Kjo i kështë në ngarë, kur kjo dhe kjo, pa. Nga njëre, ka një loj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 po se në poshtë dhe këtë fundit, apo dhe triumfoj dashurien dhe Allahot, tha ojë dërguari Allahot. Me të vërtit tje të kënë me i doshë se gjithë dhe gjë, ma dhe se vete ime. Nga njere, subhanë Allah, nga njere, njere hetan, e hetan, subhanë Allah, sa lëshën, rëngë të thejla dashurien dhe imaterajtë në zemrën tonë për shembull ti më thua më konkret se si, si mund ti detektojmë këto gjëra. Në çoftë sa dvije mundësia për të fituar një fitim të caktuar. Halal është ai, nuk është ngarma të parë, ja kjo është halal. Halal po themi, e lejuar. Dhe bëhet fjalë për një fitim 1 milion euro. Apo? Dhe je duke shkuar sigurisht ka fitimi.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 Do në. <gat> ba, ba, dhë dhë A s'mund bësh këtë çfarë mundon? Gatë të çmendë njeriu. Po. Po normal. Gatë ka humbur dnimën e lerës. Këraliteti. A ka kështu dëshë? A ka kështu bën ai që e donimën e lerën? Kështu bën ai që i donimën e lerën. Ai që dën Allahun andiet kështu të blesh paku barabart me këtë. Në qoftë se i ik namazi sabat, që se ka zgjumë. Atër nuk e kam poshtë dëshurija ndëj pasunis, dëshurija ndëj Allahot do atër nuk e kam poshtë, e ndapët. Kështë themi me, me fëmijun, kështë themi me, me gjithë gjithën këtë botë. Andaj Omeri, radiallahu ta'ala anhu, ishe duke punuar me një arë, dhe i habitur pas arës, u falë namazin i këndis në gjami. Nuk patë mësi me zën namazin i këndis në gjami. Nuk panduni arsye të caktuar, ishte duke u marrë me çështet normale të orës të pronësati. Kur mori vesh se kjo orë ishte përsebab dik namaz i qëndis në xhami, jo dalaxhami. Jo, jo, po me xhamat. Tha, "Më kjo orë nuk do të, jo nuk do të, jale, nuk do të jalej më kësaj orës të pengan nga namazi. E tëra është për Allah." E tëra është për Allah unë azogjeli. Atëra, këtu kemi një konflikt, këm e halal, parëmendo, parëmendo, kur të ngulfat dhe rëzikojnë këtë dashurit, i qka që është haram, si duhet jetë goditja e besimtarit për këtë dashurit, të mposh për toke, anë e duhet nga dhënimtarët gjithë mund, fitimtarët gjithë mund, në zemën e besimtarët tjetë dashurit, andaj, Allah unë azogjeli.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 Dhe nuk mund të aduash Allahun në qofë se nuk dën ato e qka dënë. Në qofë se nuk uran atë qaj uranë. E pa mundës me ashtë. Po këndu në dhe të përderës me vrlo. Dhe qifte kur dëshurën me zvete. Andu në ndryshim shiesh. Mashli në shta kur si ka pëlqybë? Ku e dyon që fa rusimit saktuar? Por e dashër ati e pëlqen. Apo? Dhe fillanaj përshka këtë dëshriz në i kësoj vajze që e ka,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 Andaj, sot ko njërës sa që nuk pritun, nuk lodhen se priturit, se shkuarit, se ardhuj, se investuarit, vetëm që ta fitojnë dëshurin e ati që kërkuin. Apo? Mm -hmm. Nuk lodhen. Diri dje e ka u rritë, sa njërës thujnë, në kam në gjuarë këse fjallë. Thujnë njërës, në kështë e thënë në do kush, se unë kështuja bëj, kur në këtë dë bëse? Ta është i birit, apë? apo e vladit kam su q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 E dënë Allahon. Nga se. E dënë këtë duatëm nga se Allahu e dënë. Ok, a thëtë më në duatë, Shamin, edua, e duatë zotin shumë, dhe shpërse kemë shira, nuk mundem, akoma nuk em e gatshme ose... Shë, këtë dëshurisë. Arabishtë thënë, aj që e dënë diken, nuk e këndërstën. A këndë dëgju në do dë njerë në botën e të dashuruarve që ja prishë i njëri tëtërit, vetëm ato kërzbej dashuria. Por kur është në kulmë, kur. Gjithë shkëndë ga që më bëjnë. Justifikimi me mëshirën e Zotit. Justifikimi me mëshirën e Zotit, apo, duhet të balansur me hidnimin e Zotit. Atër më këthemi që këta që justifikohën, ndo që nuk e njohi pjesën të jetër, dhe? Pa dushim. Njohi pjesërisht. Pjesë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 Prespiati që është lart. Tha, shumë shumë komad cilën pastaj përball atij që do të na bëjmë padrizi, ndoshta ai që nuk i plotson obligimin ndaj me, unë i pres obligimin ndaj tij. Jo për shkak se i frikem atij, jo për shkak se jam i lig, jo, pa për shkak se e spësoj vlimin me Allahu Xhelalu ala. Andaj kjo adhurë, kjo kjo dashuri, na mundson që të gjitha veprat e të pardijës mëson ti shndrojnë në çka? Në, në adhurim.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 do këndoin kaç po ja këso po themi 50 euro mm -hmm. e shohim rândën e gjatë të njerëz duke pritë a lodhen këta njerëz duke pritë në këmp a pse është presëmëshëm me orë të tëra një nevojë që kanë për të 50 euro jo nevojë apo tham këso të ne mm -hmm. po tham për shkak të dashurisë që kanë për 50 euro për shkak të dashurisë që kanë për 50 euro dashuria për 50 euro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 dhe e manifestuar në këtë mënyrë me këto shemoj që i cekëmni, është pa dyshim një zbërthim praktik i besimit të drejt në Allahun gjelevalë. Kështu e deshurujnë besimin në muslimanve, që për mes të i besimi, ta dojnë Allahun. E kërë dojnë Allahun, atëra dëshujnë dhe Allahun të e kalenë gjitha shuri. Ajo më poshtë gjitha shuri që rëzikon pushtit në zamrës,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 dëshvita si një ajet kuranur i cili dëshmon se praktika është aja përme të dëshmon dëshvjen dhe Allahu Gjellar, jo për të ndime që ta kurërizojmë tëra që ja thamë maherët me këtë ajet në ajetën 30 e një të susë Ali Imran 30 e një kaptinë Ali Imran, Allahu Gjellar qëllë vëla thot kul in kuntum tuhi bunallaha fët të biuni ju hbib kumullah që ka këtë qartës Allahu thot, thuaj, në qoftë se e dëni Allahon, që në gupton ke në qoftë se, do dhe se ka mundësi të pretendoni, ka mundësi më zinë sinë qertë, andë në qoftë zinë të sinë qertë, në pretendimin e juaj se e dëni Allahon, më ndishni mua. Dëshmi praktike, konkrete, se e dojmë Allahon, është të ndjekim rrugën e Muhammedi sallallahu aleyhi vësallam. Në qëse këtë e bëni, ju hbib kumë Allah, Allahu ju dënë. Hasan el Basriu, rahimullah, tha, nga tjetarët e herëshëm, tha, shumë nga njerëzit prete ndonin se e dunë Allahun, dhe Allahu i sproj me këtet. Kjo ajet është sprov për të daluar të sinqertin nga gënjështari, të vërtetin nga gënjështari, atë që e thot me zemër këtë dhe atë që e thot me majët e gjuës, në nuk e kontestum njëtë në askujt, e asë që alë të askujt,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 Shpal një luft nga anë e Allahut. Një njëri të regom, i që një ka besuar drejt në Allahun, a ka mundësi që pas të i besimi, pas aso që e një Allahun drejt, të futët në luft me të? është pa mundëshme. Nuk mund të bënë këtë. Njëri u futët në luft me diken që nuk e një mirë fucin e ti, dhe jam mërmene se mund të më poshtë. Por të një fucin reale, të ati që duhet të luftëj, dhe të ati në starës jam Nuk e që me ndurit me i luft. Kënë raport dhe në rafshë njërëzor. Qëfar të vëjme zotë në gjithësis? Një djetarës atë kështu. Thot, një shemblë praktik që në ndihmonë ta masim e frikën të nën dhe Allahot asë gjithë. Që kemi. Sa so, një seriosisht i kuptujmë kësnimët e Allahot në Koran. Thot, në qovë se kemi një fëmi dhe është sëmurë.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 përshërim, që i e dha mjeku babës. So, seriosisht, i merë prinde? Shumë, seriosisht. Shumë, seriosisht. Del, nuk e ze gjumi, del i merakosën nga spitali, ma di i hu pëshia o rejksi, i hu pëkuptimi jetës, pa më hu pëmijo, dhe të nëtonë që krej që ka ka tashet, apo ma dhja dhe me qëmi më të lirë se sa është në trek, për t'im bledhur parat përshërimin e fëmijot ti. Kushtë vëpranë kështu? A i cili se rëzit e kuptanë kërstinë dhe rëzikun. Kuj djetuarë thotë kështu. A ka mundësi që e tëra që e ka thonë mjeku tjetë e pasakt? Ka mundësi? Ka mundës shumë mundësi? Po që vetë në pjesë në vetë pesanë. A ka mundësi që edhe tjetë e sakt, aja që farë ka thërmjeku, por në drejtim në raport me dialin, mos tjetë e sakt. Por shambull, është të vërtesin nga kjë vërës njështë vdesin pas një muaj, por ja, do nëzotë i këmë të shërot, a është e mundës me... Me gjitha këtu mundësi që egzistuin, prapë se prapë, nuk e zbutin të gjitha këtu shtecimin e babës, nuk e zbutin mërzin e ti, nuk e zbutin angazimin e ti. Nukrin Euler, thashë jam ndoshta birim nuk ka të bëj me ta. Arrin rahat e kupton shumë seriozisht. Me gjithë mundësinë thashë, mos e të sakt, dhe me gjithë mundësinë që djaliti të jetë përshtatim me rregull, sikurse dout, gjitha këtu nuk i mer paraqysh. E mer paraqysh kreshim në mëkut. Do sa kur Allahu thot, ai që nuk mvihem me besim të pastër, e diëgi në jehenam.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 prindika që negligjenta, po. Por çu negligjencs sa i ka kushtuar me vdekjen e fëmijës. A është kjo e riparueshme apo e papiriparueshme? Pa e papiriparueshme. Jo mund të se riparueshme është. Nëse mund vdi fëmijë i dyt, apo mund vdi fëmijë i tret, është e riparueshme. Por nëse Allahu e hudh në xehannam si pasojë e mos marrjes para syj, seriozisht që zimi ta thot. A është kjo e riparueshme? Kjo është e papiriparueshme. Gasë njerëzu kërkuin gallok riparimin e kësaj gabimi apo riparimin e kësaj neglijence. Qal rabbi rji'un. O Allah më kthemua. S'ka kthim më. Ma. Ka marrë fond kjo çështje. Andaj si subhanallahu, ajo që është e riparueshme, e marrim kaq seriozisht, dhe është relative në saksinë e vërtësinë e saj, e marrim kaq seriozisht do sa që ajo që është absolutën e vërtësinë e saj, dhe është e pariparueshme, e marrim me me tallin dhe me lojë defekti kësaj është se nuk kemi besuar dretë në Allah dret në Gjelëvarë. Besimi dretë në Allah në mëson që t'ja kemi frike në Allah sërëzisht dhe t'i druhemi sërëzisht, t'i marim parasysh kërstime të Allahut, shumë sërëzisht, dhe s'amma sërëzisht i marim të kërstime, aqë më në mjërë të drejt për dretë, apo e dëshmojmë se nuk kemi besuar dretë në Allahut. Ne kemi kuptuar drejt besimin e Allahon. Gëse Allahu thot, La ju beddelul kaulu ledeja wa ma anebi dhallamin lil abid. Në qo se vendosë Allahon me denun do kent. Nuk ndryshojt kjo vendim, Allahu thot. Ndërsa unë nuk i bëjt pa drejt as kujt nga rabbet e mi. Vendim që mirët nuk ka, nuk ka shkall të dyjt.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 jep hapsir për shpresat të kota, jep hapsir për neglijshimin e këtyre kërsnimeve, mos marjen parasysh, mos konslerimin e këtyre kërsnimeve në mënyrë seriose. Kjo është e dyta që ka të bëjmë. Dhe këshë një përgjidje, për së mos për ato, si tëmë pak më prajë, motra që thotë, unë e duha zotën, e duha shaminë, që është për zotë, për nuk fë mundem, sëpse shpresër këmë shirë Allah së kë temi me këtë përgjyqë që Mere shife nëzishtë pjesën po, tjetër që është po, frikën dhe latë kërcenimin podyshe, dhe në kohën në kohën që nga ngellur hodgj rezultat tjetër të rëndësishëm në jetën të në praktike E trejta është shprejse në Allahon Azogjer Qëka në kuptan shprejse në Allahon Azogjer Në kuptan shumë gjera Unë duhe njëta përmendit qërtë reflektimi vesimit të shpresojmë se çdo mund që e bëjmë në këtë botë, i madh, i mesëm, i vogël, madje shumë i vogël, të shpresojmë bindshëm në Allahun azhgal se Allah do na shpëlot. A loda ndonjëre ky njerëz që kso vepron? Jo. A mrzitet ndonjëre? A zgënien ndonjëre? A smbrapsen ndonjëre? Kur shpreson se do të paguhet tek Allahu xhelal dhe velal. Sa rësa të ndodh ti me të mirë? dhe mirësia ju në gjithë mundë nga këthet me të keqen. Një herë, dy herë, tri herë, dikur shkën njemi, dikur lodhemi, dhe mund zbrapsemi, madhja shumë njerëzë janë shndruar në keqëbërës, jo pëse e dojnë të keqen, por i kandituruar të tjere që të keqen të këthet me të keqen. E të të shetani ka lodhë, duke thënë që i shi... keqë i mirin nuk gjën mirë. Pa dyshim. A të lutem të udhëtojmë. Tash oni thimi se wallahi billahi betohem në Allahun e Madh, ai që bën mirë do të gjen mirë. Nuk ka mundsi ai që bën mirë të gjen keq. Jo. Po ai që bën mirë, për hir të njerëzve, gjen keq tek ata. Kjo është rëndësi. Por ai që ka bën mirë për hir të Allahut, është pamundsmë të shkonuaj mundi i tij. Ka sa Allah xhela ula thot: "Wa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara"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 Nuk lavdërohem, nuk prashto lavdata, nuk prashto dekorata, nga se marrvexhin e kam të lidhur me Zotin që i kam besuar. Nuk e loh të keqen, nuk e braktis të keqen, nuk shmangem nga e keqja. Për shkak se ma dëmton shëndetin, për shkak se manson pasurinë. Të gjitha këto janë, pastaj vijnë e braktisit të keqen, edhe pse nuk e di realisht sa është e keqja më mjafton që zoti ka thënë braktisje dhe shpresoj tek Allahu se do të më shpëlbim për këtë braktisje. Kjo shpresë këtu nuk është ende linë me hamendje. Ja, sepse shpresa është mes hamendës dhe bindjes. Gjanëra shpresa është më afër hamendës, shpresoj po nuk e di. Dhe shpresa është ende linë me bindjen. Shpresa që këtu po flasim është e natyrës së bindjes, jo hamendës. Andaj kur themi shpresojmë, jemi të bindur se Allahu dhëtë nga shpërblen. Andaj dhe në qoftë se nuk nga inkurajan shëqëria, edhe në qoftë se nuk nga lavdran shëqëria, nuk nga dekorojnë, nuk nga stimolojnë, nuk nga motivojnë, do të vazhdojmë të lufthojmë të keqen. Do të vazhdojmë të qëndrojmë për baltës e keqes, dhe lufthojmë të krijtë negative. Edhe në qëse nuk nga përmendim në lamet dhe edicionet qëndrojnë të lamet, dhe se ne kimi qenjë fakt Dhe ne kime qenë faktor të së mirës. Edhe përse nuk përmendemi këtu, edhe nuk dekorohemi. Në dunja, le të shkujnë në dekorat të kujdo. Së prinsh pun. Nga se ne kime lidhë marveshën me Allah në manuar. Dhe presim pëjtish, pëllim. Andaj, pegamber të Allahot kanë thonë, Inama nëtë imu kum lehoj gjihilla, la, la në ridu min kum gjazan vëna shukura. Ne ju është qim juve, u ndihmojmë juve, u përgdhelim juve, kujdesmi për juve, li vajhilla, për jitë të ftyrës a Allahot. A tje është presim. La në rridu minkum, ndërsa nga ju, nuk presim, asë problem, e asë falenderim. Këtë fjallor e ka besimtari në Allahon Azogel. Kërës bërëthim praktik, apo i besimit, dhe është dëshmi konkrete, se unë Të ai ajo ata eksmërat e kanë kuptuar drejt besimin në Allahun e abanduar. Allahu te rroftoj. Atëherë me shprehim shpresim ash problem, as falënderim nga gjithatë të cilët sot kanë përfituar, më shumë se çdo kusht tjetër, më thënë nga xhallarët tan për për të mirën e këtij vendi. I themi se nuk presim ash shpresim dhe as falënderim. Me këtë Hoxh do ta mbyllim bisedën ton duke shpreosur të kemi marrë jetën praktike që na ndihmoi në përgjigjen e pyetjes kush është Zoti i atë. Lusmandona mund të thojë të themi është Allahu. Allah, Allah shpërtali. Të nderuar miq, e mbyllim këtu duke i përsëritur edhe një herë tre rezultatet kryesore, dashurin, frikën dhe, dhe shpresën, ti shoqërueset tona të ndonë praktike, në jetën tonë praktike, çn ditën e vështirë, natën e vështirë, kur të vi momentit të pyetemi, të dim të japim përgjigjen. Zoti im është Allahu. Allahu nderof të gjithëve.